Egunon guzier duela astea abiatu ginoen aurren saio parte hartzaile hau esukali ratietan. Joanden astian zuene txetatik grabatu hainbat kantu, olerki eta ipuin edatua alizan ditugu. Esker mila, jaanik, eta segitzen alduzue hola hola. Ez duda igurri zuen grabaketak gure.irratia abildua gmail.comerat edo whatsappez eta una zenbatia, 06-8-05-08-09-08-05 ama eta telefonoz ere gabatzena altzeituzte guberha ecz. Aste hau eta bai astelena da, egia da, eguna, nozioa pixka bat galdua dugula, gara yauetan, Beraz ongi hasteko Aymar Kahrika bertsularien lagunak elkarteko irakasleak, bere bertso eskoletatik bildu usta eskeiniko dauku, Aymar Kahrikari hitza eman baino lehen, guna beraz lehen biziko bertsulari gaztea. Naiz behar giren, etxean luzaz gelditu, Behtxo eskolek aintzina dut segitu, WhatsApp abidez kantuan gira aritu, garai hauetan dena delako begitun. Guatxapabidez kantuan gira aritu, bertxoak mugaguziak gainditzen ditu. Ederki azaldu digu honekak. Etxetik lanean aritu bergaren gara jontan, ate berriak eta leio berriak ere, zabaldu zaizkio bertxoari. Oietako bat, Lapurdi di, baixena farroa eta siberuan telefono bidez sortu diren dinamikak. Gaur, bilketa labur bat eskaintzen dizugu entzule, bederatzi urte eta nasi eta emesortzi urte bitarterainoko ikasleek azken bi astetan utzitako ale batzuk ekarri dizkizugu. Batik gu gira konfinatzen, goizean lanak eta atxaldez jostatzen, dengora dugulako baitere gikatzen, luze da baina inoiz ez gira aspehtzen. Denak betit jostatzen, firuri firura, hei, bizikleta baloina gure jokoetara? Lan nahi giteko bai bago azbarnera, hei, denakin hartxuago itzuliko gira, denakin hartxuago itzuliko gira. Entzun berri ditugunak, arberoako aizpea eta donapauleko gilen. Ondotik, azkaindik, june, entzunen dugu. Zortzi herrimako herrimategi bat osatu beharra zeukan, eta zortzi herrimauietatik lau aukeratuz, bat osatu Bo gogo handiz, oroitzapentsa jasura Lagun bat joaent zaidalarrik badut barnean kristura, Ideak sartzen ditu dalarik lanahelu zait burura, eta aspertzen ni begira... Asten zerura. Salaketa eta bide ere badenez bertsoa. Horra baiunako joanek eta sarako katxalinek zer dioten. Estatu batu eta ere birusa. Zikin keri hogekin galdu xosa. Futitzen da bestetaz berak ez du lotxa. Korona virusa da ez azal Aizapotxin ez dago zerregin, lagun aldatu nahi duten guztiekin. Zerregin nahiko dute, obedutez pentsa, mendie derla saioi, hor nuen ametsa. Aizapotxin ez dago zerregin, lagun aldatu nahi duten guztiekin. Likuak utxatua, orain daien detza, pausoa egin behar, ferdea ez beltza. Aizapotxin ez dago zerregin, la Aruna latu nahi duten guztiekin. Lili bat ikusi dut doinua baliaturik, bi bertxotan ze historio sortu duen biriatuko haizek. Errepide erditik korreka mutila, autoak pasadio gainetik gurpila. Ai mutilgizta joa bukatu duila, esaten dudana da egi bila. Haimotik izajoa bukatu du bila, esaten dudana da egiboro bila. Horikusi ondore engelditu nahi seko, telefono hartu dut polizeitzeko. Testigun intzan orain dena esateko, zer nahi Testi gunen zan orain dena esateko, zer nahi eginen bera launtzeko. Eta aire berean bukaera emanik horra sarako xanek kontrastez beterik osatu duen bertsua. Egun ez hirri eta gabuzi ez loa, etxean gaiztoa, barnean serio-serio kanpoan paela zoa, batzutan hotza eta bestetan beroa. Bertxo Eskola desberdinetan trebatzen diren bi aizpa, elkarrekin kantuan jartzeko aukera ere eman du. Horra, azkaingo aira eta muniak Ikusi nuen egi eh, polit bat joan itzen azkainera, egi eh, labaino politagoa da haren izkuntza bera. Izkuntza hori daguretzako bizitzetako ahega, Importante nada txikitzea Gure dretiko euskara Importante nada txikitzea Gure dretiko euskara Saran ere, bi maina eta luma Kopla txikian, puntuari, erantzunez, bertxotan Pisinara jo aiten Altxira batzutan, gu ez ingira joan, garaizikin hortan. Zeh izan nahi zenuken, biak bazka altzeko. Ajantzik bat dugugo gozatzeko, Aire tunchigitu naire tun naire aire tunchigitu naire tun naire aire tunchigitu naire tun naire aire tunchigitu tun, tun, tun, ore Musika instrumentuz ez lagundurik ere entzunda bertxorik gure WhatsApp taldeetan U bela josa feg hori goji suri edo beltza. Koloretako egionetan bildudak histo niendetza. Kolore guztiak desak da suri beltzen ametsa. Baina gurekin ez da egeza Eman dugu guzerpentsa. Baina gurekin ez da egeza. Eman godu guzerpentsa. Egunak eta gauak, Udatan eguak, Etxipen ilunenak, Zorion orduak Bizitzaren zauritak Elburu galduak Laztanik xamurrenak Bide erratuak Elkarren babesean Igarotakuak Egun Sentiko intza goize koloreak Itxasoaren atxak eta koloreak Horroneko hiriak lurralde obeak Musika eder baten azken akordeak Maitasunez gohitzak Arruan godeak Eskutikaikan hartuta hamilduak gera Erreka bat bezerla menditik kan bera geurea geurea placera. Itzal biurtuko naiz zugaltzen bazera Itzalaren itzala ez ere zapera Mugarik ingo gorrena noiz baitil beharra Igaro eta gero Zeru saia zure irri farra, betiko gozatzea nere ametsa da, zeruko jardinetan zerurikan bada. beldurtu egin gara, mimliziar izai zu zuri mara, mara. zure azken bertsoa eldu da plazara, eriotza segika bailaraz bailara, ametxe natzetik kan zenara. Lizeoko bertso gazteak ere, Ederki, ari dira euren etxetatik bertxotan. Horra adibidez, daiak egindako bakarkako lan zoragarria. Hau zuen gaia. Afrika guztia zeharkatu ondoren Europara iritizaren neska gaztea zara. Ez da uste zenuena. Badira Badiria da ama bostu urte, Kamrunen sohtu nintzela, Sehia uxosik ez eta andorioz, Beti utxanuen sabela, Nik Europa nuen, bestela, Baina ez usteukan familia ustea, Gauzai retxai zantzela. Xuxa biltzeko nire gorputza Bost urtez egon naiz saldzen Urte oso batez autoz ta oinez Afrika osoa trebeskatzen Eskoak urratu zer eusitu nuen Arrexia eskaladatzen Buzaren pozez malkoz bustia Europara eldu nintzen. Ahi batzean esparu zah bat, hau da lohtu genuena. Kalak bezala txatatuak gira, ta ez da piesena. Batzuenda kolahu koloreak definitzen garena, Egia beratztak garatuaz, ezen hauez peronuena. Bertso skola bereko bertsoki den artean ere, kate bat osatzen saietu gara. Elkarri puntua jarriz, horra adibide bat. Eta nire puntua behatzeko txikian Josu Jerusalemi, Baixoa ikasteko parada bikaina Nahiago dut ikasi jotzen dultzaina, egun guztian lagun, ka diratamainina, eta ja da daukat erotze usaina, Baixoa baina, Dago ala baina, aspertzeta baina, handia da baina, beintzat ezta izango klaseak aina, beintzat ezta izango klaseak aina. Orduzue bertsoskolak itxiak direlarik ere, bertso eskoletako aurreta gazteek duten talentuaren pixarro bat. Aste hauetan parte hartzen ari zareten guzieri, guraso soheri ere, eta gure irratieri gure lana zabaltzen usteagatik. Irantzukemanen duazkenagur. Naizta hartu den erabakia, hainitzek dugun epaitu, etxean ere... Seregin batzuk aurkitzen dugu amaitu itzak nasis kantuz arituz bagenak dira lasaitu Bek txotan eunka aipu, Batera ditugu aitu, Batera ditugu aitu, Une hauetan kantuak ere, Bere baitu, Naizta guziak etxean izan Bertxoak elkartu gaitu Bertxoak elkartu gaitu Mire esker Bertxolari eta aimar kajika horien irakasleari eta gaztean saio parte hartzailea euskal ihatietan eta helduden hastean ere itxura bereko itzordua izanen dugu bainan emankizun gizun unen segitzeko biak emiten dauzuet itzordua goizeko amak orenetan eta beste hauren saio parte hartzaile bat hainbat ipuin, kantu, polehki, entzunen ditugu bestiak beste Eta bururatziko bi behtsolari kantu zorain guta gutahak Gora guta gutahak kantuarekin, ez ari hoik Bersian argitzen du eskatzean Aurrera begiratuta, zer dugu atzean zer usten dugu atzean persiana zabaltzean kafea mingo tzabada gozoa da mermelada izon bateekkilei ditu Andrea eta alaba Andrea eta alaba gozoa da mermelada goragu eta gutarra poliak eta zaarra maite ditugu nandreak, eta beraien zenarrak. Kreditua, hipoteka, PBU-be eta PBK, hame dago, Kotxoi azpian gordeta, kotxoi azpian gordeta, bebe ube eta Trenbidea autobia, tunela eta zubia, geilegi guztatzen zaigu, abiatura ondia, abiatura ondia, tunela eta zubia, koraku eta gutarrak lagundonak eta txarrak, riojako matxondoak, eta erna minko zagarrak. Internete eta raianer, mundu txiki mundu eder, Dorreak erortzen dira, ta ez da aldatzen ezer. Internete eta raianer, ta ez da aldatzen ezer. Istanbul eita tikuanan, elkarretzinera manan, eta justizia honetan mugarik ez zaukana. Aran, abillaceta malbarra, dele yakoz gandunak -al ta, men dela den konappar. Il chaurondoti arago, abugra i quanta namo. Mundua ez da kartzela baten patioa baino Mundua ez da guantanamo baten patioa baino Afganistanetaiak laugon baegun diri bat Eureak lerpulko dihizuk larrikutzen badizkiu da Larrikutzen badizki Afganistan eta Irak Koragu eta kuparra Hau sartak eta kontarrak Iturberen diboteak Eta kastroren bizarrak Napalmasu atakea radioacttivi bea mutatzen dira, cae senda paquea E radioacttivita teaata eda senda paa Wo muu vas ti All right don't goribi fa la zaita ondo se bizi tonto enak fondo Donduai nakon doaki orait do hori mi xabi eta gutarrak delicatuak zabarran da sortu induste namak dena fantaba bat bakarra baita ditugun andrea ez horrela yen chenarra rio akoma chondoa baina niko dena itur bere bivotea eta kastoren bizarra da sortu dut plena eta dutarra agora zu eta dutarra iguera berizi parte hartze eta jo Boizeko hamar horrenetan itzordua, zuen lanen entzunarrazteko aukera beraz, etxetik prestatu kantu, ipuino, bertxo, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zoek eginez eta mailez bidaliz, mpidu edo wav formatuan edo guk telefonoz grabatuz. Seetasunak gure.iratia abilduagemail.comerat igurriz, zuen popo eta zergatik ez sorkuntzen zain gaude. <coughs>